в потрібних місцях. Іноді ці очі дивилися лагідно і сумно, тож спостерігачка в сусідній кімнаті дуже раділа, що їхній небезпечний погляд не могла перехопити жодна з дівчат, бо варто було лише тій чи інший заговорити – він зникав. Іноді в них загорявся вогонь, а на запалих щуках того з'являвся, то зникав бунтівний румянець всупереч спробам приховати його нетерплячим порухом руки або голови. Але найчастіше цей погляд був скорботним і суворим, наче чорні очі похмуро дивилися з ув'язнення на якесь заборонене світло чи радість. Цей вираз з'являвся так часто, що Джо охопив неспокій. Їй дуже хотілося підійти і запитати, який гіркий спогад затьмарює йому ці тихі години. Вона знала, що думки про злочин і кару, мабуть, обтяжують розум хлопця, як і те, що молодість, час і нові надії принесуть розраду і допоможуть стерти перше гостре відчуття ганьби, яке лежало на ньому початкою тюремного життя. Ця похмура тінь була не так помітна в інші моменти, і здавалося, він майже забував про неї, коли жартував з хлопчиками, говорив зі старими друзями або радів снігу, який щойно випав, щодня виїжджаючи в екіпажі на прогулянку. Чому ж ця тінь завжди лежала на його обличчі в компанії цих доброзичливих дівчаток? Вони ніколи не бачили її, якщо одна з них кидала на нього погляд або розмовляла з ним, він старав її швидкою усмішкою, джовела спостереження, дивувалася і робила відкриття, поки випадок не підтвердив її побоювання. Одного раз Мег забрала Джозі для якоїсь справи, а Без, втомившись від роботи, запропонувала замінити її, якщо Ден хоче, щоб йому ще що почитати. Так, почитай. Мені більше подобається, як читаєш ти. Джозі так трохкоти, що в моїй дурній голові все змішується. Не кажи тільки їй нічого. Вона мила, маленька душа і така добра, що погоджується сидіти тут з таким ведмедем, як я. Його усмішка була на поготові, коли без на мить обернулася до нього від столу, до якого підійшла за новою книжкою. Попередня вже була дочитана. «Ти зовсім не відміть. Навпаки, ми ж, Джозі, вважаємо, що ти дуже лагідний і терплячий. Чоловікові завжди важко сидіти в чотирьох стінах, так мама каже, а для тебе це, мабуть, особливо жахливо після звичної волі». Якби Бес не нахилила в цю хилину голову, то побачила б, як Денс стиснувся, не мов її останні слова заподіяли йому біль. Він не відповів, але інші очі бачили і зрозуміли, чому вигляд у нього такий, ніби йому хочеться схопитися і довго бігти вгору крутим пагорбом, як це він робив раніше, коли бажання свободи ставало нестерпним. Підкоряючись несподіваному пориву, Джо схопила свій робочий кошик і увійшла до кімнати. Наче серцем відчувала, що, можливо, буде потрібним громовий відвід. Ден здавався в цю хвилину грозовою хмарою, сповненої електрики. Щоб нам почитати, тітонько, Дену, схоже, все одно. Ви знаєте його смак. Порадьте мені що-небудь спокійне, приємне і не дуже довге. Джозі скоро повернеться, сказала Бес, все ще перебираючи книжки, що лежали стопкою на столі в центрі кімнати. Перш ніж пані Джо встигла відповісти, Ден витягнув з-під подушки невеликий пошарпаний томік і вручив його Бес зі словами. «Будь ласка, прочитай третю розповідь. Вона коротка та красива, і я люблю її читати. Книжка відкрилася на потрібному місці, немов третю розповідь часто читали, і усміхнулася, коли побачила назву. «Ну, Дени, ніколи не подумала б, що тобі подобається ця романтична німецька казка. У ній немає ніякої боротьби, але багато почуттів, якщо я правильно пам'ятаю». «Знаю». Але я читав так мало книжок. Мені найбільше подобаються прості історії. Іноді не було нічого іншого під рукою, що можна було б почитати. Мабуть, я вже вивчив цю історію на пам'ять, але, схоже, ніколи не втомлюся від цих войовничих молодиків, відьом, янголів і чарівних дам. Прочитай, лицар Аслауги. Чи сподобається вона тобі? Евальда, мабуть. Занадто поступливий на мій смак, але Фродо – чудовий малий, а дух із золотим волоссям завжди нагадував мені про тебе. Поки День говорив, Джо влаштувалася так, щоб мати змогу спостерігати за ним у дзеркало. А Без сіла у велике крісло і сказала, підтягнувши руки, щоб знову зав'язати стрічку, якою були перехоплені на потилиці її у як кучері. Сподіваюся, в Аслауги не було стільки клопоту з волоссям, скільки в мене. Весь час вони падають мені на плечі. Одну хвилину, і я буду готова. Не зав'язую їх, нехай падають. Мені подобається, як вони блищать, розсипавшись». «Твоя голова відпочине від стрічки, та й вигляд у тебе, золотоволосе принцесу, буде підходжа для цієї історії», – попросив Ден, вживши це давне дитяче ім'я, та й сам нагадуючи того колишнього хлопця Дена, чого з ним давно не траплялося. Без засміялася, розправила, струснувши головою своє гарне волосся, і почала читати, радіючи, що може злегка заховати за ним обличчя. Компліменти завжди викликали в неї боязкість, хто б їх не робив. Ден напружено слухав, і Джо, часто переводячи очі з голки на дзеркало і не обертаючись, могла бачити, як він жадібно ловив кожне слово, наче воно означало для нього більше, ніж для інших слухачів. Обличчя хлопця чудово прояснилося, і незабаром на ньому вже з'явився вираз, який народжувався тоді, коли що-небудь сміливе або красиве надихало і зворушувало його краще я. Це була чарівна історія Фуки про сміливого лицаря і прекрасну дочку Сигурда, яка була кимось на кшталт чудесного духу. Вона з'являлася перед коханим як в години небезпеки і випробування, так і в години свята і радості, тож нарешті стала для нього постійним провідником та охоронцем» надихаючи його бути хоробрим, шляхетним і правдивим. Блиском свого золотистого волосся, що сяїли йому в битвах, мріях і небезпеках, вона вказувала шлях і вела свого лицаря до великих подвигів на полі битви, самопожертви заради тих, кого він любив, і до перемог над його власними слабкостями. А після смерті він знайшов її чарівний дух, що очікував його на небесах, щоб радісно зустріти й нагородити». Важко було припустити, що з усіх історій у книжці саме ця сподобається Дену найбільше. І навіть Джо здивувалася, що він сприйняв мораль казки, завуальовано тонкими образами і романтичною мовою, якою вона була написана. Але коли вона дивилася і слухала, їй спала на думку, що схильність до чутливості і витонченості була прихована в душі Дена, як золота жила в скелі. Ця схильність давала йому змогу насолоджуватися прекрасними відтінками квітки, грацією тварин, чарівністю жінок, героїзмом чоловіків і всіма ніжними тенетами, що пов'язують серця. Але це проявлялося в нього не відразу, бо раніше банально не вистачало слів, щоб висловити смаки, успадковані від матері. Страждання душі й тіла приборкали в нього сильні пристрасті, атмосфера любові й співчуття, що оточувала його тепер, очистила й зігріла серце. Тепер воно жадібно прагнуло тієї їжі, якої немало і від якої так довго відмовлялося. Все це промовисто віддзеркалювалося на його надзвичайно виразному обличчі, гадаючи, що ніхто не дивиться на нього. Він не приховував спрахлість за красою, спокоєм і щастям, втіленням, яких стала для нього гарна білява дівчина, яка сиділа навпроти. Усвідомлення цієї сумної, проте цілком природної обставиною прийшло до Джо разом з Болем. Вона відчувала, яка безнадійна ця жага. Світло і темряво були далі одне від одного – ніж сніжно-біла беси, чорний від гріха Ден. Ніяка мрія про почуття більше, ніж дружба, не турбувала юну дівчину. Це було очевидно. Але чи довго чекати моменту, коли виразні чорні очі видадуть правду? І тоді яке розчарування для Дене, Який жах для бес такої холодної, піднесеної і благородної, як улюблений нею мармур? Вона з дівочою стриманістю сторонилася будь-якої думки про кохання. Яка біда знову наближається до мого бідного хлопчика? Як я можу зіпсувати його мрію і відвести від нього дух добра, який він починає любити і до якого прагне? Коли мої власні дорогі хлопчики будуть щасливо влаштовані, я ніколи не візьмуся влаштовувати справи інших. Все це так крає душу, що в мене вже не вистачає сил, думала Джо, саджаючи підкладку в рукав пальта Теді задом наперед. Казка скоро була дочитана, і коли без відкинула назад свої кучері, день запитав гарячий, як хлопчик Хіба тобі не сподобалося? Так, дуже красива казка, і я розумію її зміст, але Ундина завжди була моєю улюбленцею. Звичайно, вона зовсім як ти. Лілії та перли душі, чиста вода. Мені раніше подобався Сентрам, але я полюбив цю казку про Аслаугу, коли, був, коли мені якийсь час нещастило, і вона принесла мені користь. Вона вселяє бадьорість і така ніби духовна за змістом, розумієш? Без широко розкрила блакитні очі, здивована цим прагненням денном до чогось духовного, але кивнувши відповіла лише. Деякі з цих віршів дуже мелодійні, їх можна було б покласти на музику. Ден засміявся. Я раніше співав останній з них на свій власний мотив, іноді, на заході сонця. Небесна пісня звучить, а ти вдивляйся в дорогу. Вишній світ мовчить, поки не перетнеш порогу. І я був щасливий, додав він, ледь чутно дивлячись на сонячні відблиски, які танцювали на стіні. Тепер тобі більше підійде остя, і радіючи, що можу принести йому задоволення своїм інтересом до розповіді, безпрочитала своїм ніжним голосом. «Стілюйтесь, рани героя, і лицар знову стане добою, в нього є сильна зброя, та, що в серці завжди з тобою, честь та любов. Я ніякий не герой і ніколи ним не стану, а честь і любов – Мало чим можуть бути мені корисні, але не будемо про це. Почитай мені ту газету, будь ласка. Я так вдарився головою при падінні, що став справжнім дурним. Голос Дена звучав м'яко, але обличчя його знову затьмарилося. Він рухався неспокійно, немов у шовкових подушках було повно шипів. Побачивши, що його настрій змінився, спокійно відклала книжку, взяла газету і почала переглядати колонки в пошуках чого-небудь, що могло б здатися йому цікавим. «Фінансові новини тебе не цікавлять, я знаю, і музичні теж. Ось тут є про вбивство. Тобі раніше подобалися такі замітки. Прочитати? Один чоловік вбив іншого». «Ні!» – прозвучало одне лише слово – але воно змусило Джо здригнутися. Хвилину вона не наважувалася кинути погляд на дзеркало, щоб розкрило б таємниці. А коли знову глянула, тоди Ден лежав нерухомо, прикривши очі однією рукою, а Беси з задоволенням читала новини про живопис і скульптуру для вух, що не чули жодного слова. Відчуваючи себе злодієм, що викрав щось дуже цінне, Джо тихенько пішла в кабінет, а незабаром туди прийшла без, повідомивши, що день міцно спить. Відіславши її додому з твердим наміром домогтися, щоб вона залишалася там якомога частіше, мама Бер провела годину на самоті, сидячи в червоному сяйві при західному сонця і серйозно розмірковуючи. Звук, що пролунав в сусідній кімнаті, змусив її увійти туди. І вона виявила, що удаваний сон став справжнім. День лежав, важко дихаючи з червоними плямами, які виступили на щоках, а однією рукою стискав щось на широких грудях. Співчуваючи і шкодуючи його більше, ніж будь-коли раніше, вона сиділа в маленькому кріслі біля канапи, намагаючись зрозуміти, як їй розплутати цей клубок обставин, як раптом його рука зіслизнула, розірвавши при цьому зав'язку, яку він носив на шиї. На підлогу впав маленький футляр. Джо підняла його і, оскільки день не прокинувся, розглядала незвичайну річ – він був індіанської роботи, сплетеним із блідо-жовтої сухої трави, приємної на запах. Я не збираюся пхати носа в секрети бідного малого. Просто полагоджу зав'язку, покладу все назад і ніколи не скажу, що бачила його талісман. З цими словами вона перевернула маленький гаманець, щоб подивитися, де від нього відірвалася тасьма, і на коліна випив шматочок картону. Це була світлина, вирізана за розмірами футляра. На ній рукою Дена були виведені два слова – «моя» а На мить Джо подумала, що це одна з її фотографій. Вони були у всіх хлопчиків. Листок цигаркового паперу впав, і вона побачила обличчя без світлини, яку Демі зробив у давній щасливий літній день. Тепер не залишалося жодних сумнівів, і, зітхнувши, вона засунула фото назад, збираючись покласти футляр на груди Дене так, щоб навіть Шов не видав, що вона дізналася секрет. Але, схилившись над ним, несподівано побачила, що він дивиться прямо на неї з виразом, який здивував її більше, ніж будь-який з дивних виразів, які вона бачила на цьому мінливому обличчі раніше. «Твоя рука зіслизнула, милий, футляр упав, і я збиралася покласти його назад», – пояснила Джознія Ковіло, як пустотлива дитина, спіймана на пустощах. «Ви бачили фотографію?» «Так. І знаєте, який я дурень?» «Так, Дени, і мені так гірко. Не турбуйтеся про мене. Зі мною все в порядку. Радий, що ви знаєте, хоч не збирався вам розповідати». «Звичайно, це всього лиш моя божевільна фантазія. Нічого ніколи з цього не вийде. Я ніколи й не думав, що вийде. Боже мій! Та й чим міг би бути цей милий янгол для мене, як не тим, чим був, і залишається чимось на зразок мрії про все, що є у світі чарівного і доброго?» Ця спокійна безнадійність його погляді й тоні засмутила Джо навіть більше, ніж могла б засмутити найгарячіша пристрасть. І вона змогла лише сказати, співчутливо дивлячись на нього. «Це дуже важко, дорогий. Але ми не можемо дивитися на це по-іншому. Ти досить розумний і мужній чоловік, щоб це зрозуміти і зберегти все в таємниці. Про неї будемо знати тільки ми з тобою. Клянуся, так і буде. Ні словом, ні поглядом я нічого не видам, якщо тільки зможу». Ніхто ні про що не здогадується, а якщо нікому це не приносить неприємностей, то що поганого в моєму бажанні тримати цю світлину біля серця і утішати милою фантазією, яка зберегла мені розум в тому проклятому місці? Обличчя Дена тепер було схвильованим. Він сховав маленький потертий футляр, кидаючи виклик будь-якій зухвалій руці, яка захотіла б відібрати в нього скарб. Бажаючи дізнатися все, перш ніж спробувати дати пораду або втішити, Джо сказала тихо. «Бережи його. І розкажи мені все про цю фантазію. Раз вже я натрапила на твій секрет, скажи мені, як все вийшло та як я можу тобі допомогти?» «Мабуть, сміятиметеся, але мені все одно. Ви і раніше завжди дізнавалися про наші секрети і допомагали». Я ніколи особливо не любив книжок, вам це відомо, але в чурмі, коли диявол мене випробовував, треба було щось робити або втратити розум, тому я став читати обидві ваші книжки. Одна була занадто мудрованою для мене, поки той добрий священник не пояснив, як треба її читати, але інша, ось ці казки, були, скажу вам, справжньою розрядою. Мені подобалися всі розповіді, але найбільше синтран бачити які затерті сторінки. Потім я дійшов до цієї історії. Вона ніби підхопила до іншої щасливої частини мого життя, всього того, що було минулого літа, тут. День зупинився на хвилину, слова завмерли в нього на губах. Потім з глибоким зітханням він повів далі, ніби йому було важко розповідати дурну маленьку романтичну історію про дівчину, фотографію та дитячу казку, історію, яку він вигадав сам, в темряві того місця, яке було таким же жахливим для нього, як для Данте Пекло, поки він не знайшов свої Беатроїчі. Я не міг заснути, доводилося про щось думати, тож я уявляв собі, ніби то я фолко, й бачився й в окучері, аслауги, в променях сонця на стіні, у відблисках лампи охоронця, у вузькій смужці світанку. У моїй камері була висока стеля, і у віконце під нею я міг бачити шматочок неба. Іноді там з'являлася зірка, і це було майже так само добре, як побачити на небі обличчя. Я надавав великого значення цьому клаптику блакиті, а коли пропливала повз біла хмарка, думав, що красивіше немає нічого в світі. Так, я був тоді не обияким дурним, але ті думки і враження допомогли мені пережити жахливий рік, тож всі вони – свята правда для мене. Тоді хіба можна від них відрікатися?» Мила голівка в золотих кучерях, біла сукня, очі немов зірки, приємні, спокійні манери – все, що ставило її так високо наді мною, як місяць у небесах. Не відбирайте в мене мрію. Це тільки фантазія, але людина повинна щось любити. І я вважатиму за краще любити прекрасний дух, такий як вона, ніж будь-яких звичайних дівчат, які могли б полюбити мене». Тихий розпач, що звучав у голосі Дена, вразив Джов саме серце. Але й надії не було, і вона не подала її. Однак відчувала, що він має рацію, і ця безнадійна любов може надихнути і очистити його набагато краще, ніж будь-яка інша, яка, можливо, ще зустрінеться йому в житті. Мало знайшлося б тепер жінок, які погодилися б удружитися з Деном, якщо не брати до уваги тих, що стануть лише заважати, а не допомагати йому в житті, яке завжди буде для нього боротьбою. Мабуть, для нього було б краще йти одному до могили, ніж стати таким, яким був, як вона підозрювала його батько, красивим, безпринципним і небезпечним чоловіком, що розбив не одне жіноче серце. Так, Дене… Розумно зберігати цю невинну вигадку, якщо вона допомагає, тобі й несе розраду, поки не з'явиться щось реальніше і здійсненне, щоб зробити тебе щасливішим. Шкода, що я не можу дати тобі надії. Але ми обидва знаємо, що батько дуже любить свою дорогу дівчинку. Вона – гордість материнського серця. Навіть найдосконаліший чоловік, якого вони зможуть знайти, навряд чи буде в їхніх очах гідним їхньої дорогоцінної дитини. Нехай вона залишиться для тебе яскравою зіркою, що кличе до висот і змушує вірити в небеса. Тут голос Джо перервався. Їй здавалося такою жорстокістю руйнувати слабку надію, яка мимоволі з'явилась на мить в очах Дена, що вона не могла займатися моралями, коли думала про його важке життя і самотнє майбутнє. Можливо, безмовне сердечне співчуття було найкращим з того, що можна було запропонувати йому. Вона справді принесла йому розраду, тож дуже скоро хлопець зміг знову мужньо заговорити про примирення з долею. Це свідчило про те, якою чесною була його спроба відмовитися від будь-якої радості, крім блідної тіні того, що для іншого могло стати щасливою і здійсненою можливістю. Вони говорили довго і серйозно в сутінках, які поступово гостішали, і цей другий секрет зблизив їх набагато більше, ніж перший, бо в ньому не було ні гріха, ні ганьби, лише біль, ніжності і терпіння, які зробили праведниками і героями набагато гірших грішників, ніж наш бідний день. Коли нарешті пролунав дзвінок до вечері, вся пишнота заходу сонця зникла. У зимовому небі висіла над засніженим світлом одна зоря, Велика, ніжна, яскрава, Джо зупинилася біля вікна, перш ніж закрити штори, і сказала весело. «Іди і подивися, яка красива вечірня зоря, раз ти так її любиш». І коли він зупинився за її спиною, високий і блідий, немов не був привид з колишнього Дена, додала неголосно. «Пам'ятай, дорогий, якщо чарівна дівчина відкине тебе, старий друг завжди тут, любить, вірить і молиться за тебе». На цей раз він не розчарував її, і якби вона просила якоїсь нагороди за безліч тривог і трубот, які випали на її долю, то могла б вважати, що отримала її, коли сильна рука Дена обняла її, а його голос сказав, що вона трудилася недаремно, намагаючись витягнути свого баламута з вогню. Я ніколи не забуду цього друга, який допоміг мені врятувати мою душу і дав мені сміливість підняти очі й сказати – Благослови її Господь. Розділ 22. Остання, справді, остання поява. «Чесне слово, я почуваюся так, немов живу в пороховому погребі і не знаю, кабочка вибухне наступною та підійме мене в повітря», сказала Джо собі наступного дня коли втомлено підіймалася на Парнас, щоб сказати сестрі, що найчарівніший з юних доглядальниць, ймовірно, краще повернутися до її мармурових богів, перш ніж вона сама, проте не відаючи, додасть ще одну рану до тих, що вже отримав смертний герой. Вона не видала жодних секретів. Одного натяку було достатньо, щоб Емі, яка обберігала дочку як найдорожчу перлину, відразу знайшла спосіб уникнути небезпеки. Лорі збирався до Вашингтона у справах, пов'язаних з майбутньою місією Дена. І охоче погодився взяти з собою дружину і дочку, коли така ідея була обережно подана йому. Тож, змова вдалася, і Джо пішла додому, відчуваючи себе зрадницею. Вона чекала якогось вибуху, але Ден прийняв новину так спокійно, що стало ясно. Він не мав ніяких надій. Емі навіть вирішила, що її романтична сестра поспішила з висновками. Але якби вона бачила обличчя Дена, коли без прийшла, щоб попрощатися з ним, її материнський погляд помітив би набагато більше, ніж очі юної дівчини. Джо тремтіла від страху, що Ден у якийсь спосіб видасть себе. Але той пройшов сувору школу життя і навчився опановувати себе навіть у важку хвилину тільки під кінець, коли він взяв долоні без у своїй, сказав сердечно. «До побачення, принцесу! Якщо більше не зустрінемося, згадуй іноді свого старого друга Дена. Вона, пам'ятаючи про пережиту ним небезпеку і зачеплена його сумним виглядом, відповіла з незвичною теплотою. «Хіба зможу я забути тебе? Адже ми всі так пишаємося тобою. Сподіваюся, Бог благословить твоє починання» а згодом знову щасливо приведе тебе до нас. І коли вона дивилася на нього так щиро і ніжно, явно шкодуючи про те, що довго його не побачить, все, що він втрачав, раптом постало перед ним з незвичайною ясністю. Піддавшись раптовому пориву, він взяв милу золотисту лівку у своїй долоні і поцілував, пробурмотів тремтячим голосом. «До побачення!» а потім поспішив назад до своєї кімнати, відчуваючи себе так, немов повертається в тюремну камеру, де вже немає шматочка блакитного неба. Ця несподівана ласка і дивне прощання, мабуть, трохи злякала без. Дівоча інтуїція підказала їй, що було в цьому поцілунку щось, чого не було в їхніх стосунках раніше. Вона глянула йому вслід, і рум'янець несподівано пофарбував її щоки, а в очах з'явилося занепокоєння. Джо помітила це і, побоюючись цілком природнього запитання, відповіла на нього ще до того, як воно було поставлене. «Пробач, його, без. Він пережив велике нещастя і тепер, розлучаючись зі старими друзями, відчуває до них глибоку ніжність. Ти ж знаєш, що він, можливо, ніколи не повернеться до нас тих необжитих країв, в які скоро відправиться». «Нещастя?» «Ви кажете про те, що він впав у шахті і мало не загинув?» – запитала безпростодушно. «Ні, Люба, щось гірше. Але я не можу сказати тобі нічого більше, крім того, що він пройшов через це випробування мужньо. Тож ти можеш довіряти йому і поважати його, як я довіряю і поважаю». «Непевно, він втратив когось, кого дуже любив. Бідний день». «Ми всі повинні поспівчувати йому». Беса, здавалося, задовольнилася власною здогадкою, яка була так близько до істини, що пані Джо ківком підтвердила її справедливість. Дівчина пішла в повній впевненості, що якась важка втрата стала причиною таких очевидних для всіх змін у характері Дена та його небажання докладно говорити про торічні події в його житті. Проте задовольнити Теда було важче». Незвична мовчазність старшого друга доводила його довідчою. Мати попереджала, що не можна турбувати Дена розпитуваннями, поки той не видужає. Але близька розлука додала хлопцю рішучості домогтися повного звіту про пригоди, які, судячи з марення Дена, були дуже цікавими. Тож одного разу, коли нікого не було поблизу, майстер Тет зголосився розважити хворого і приступив до справи так. «Слухай, старий, якщо ти не хочеш, щоб я тобі читав голос, доведеться тобі самому розговоритися, розкажи мені все про Канзас, ферми і взагалі про ті краї. Про Монтану я вже чув від тебе, але ти, схоже, зовсім забув, що з тобою було до цього. Зберися з думками і згадаймо, почав він так несподівано, що досить успішно змусив вивести Дена з глибоких роздумів». «Ні, я нічого не забув». «Але це нікому не цікаво, крім мене. Я ферм ніяких не бачив, кинув цю вигадку», – сказав він повільно. «Чому?» «Інші справи були. Які?» «Ну, щітки ось роби. Не смійся наді мною, скажи правду». «Справді робив? Навіщо?» «Щоб триматися якомога далі від гріха, перш за все». «Ну, дивнішого я нічого не чув». «Ти багато дивовижного зробив за своє життя, але це найдивніше», – вигукнув Тед, приголомшений розчарованим таким відкриттям. Але він не збирався здаватися, тож знову приступив до допиту. «А від якого гріха, Дени?» «Не твоя справа. Хлопчики не повинні ставити зайвих запитань». Але я хочу знати, дуже хочу, бо я твій друг і дуже тебе люблю, завжди любив. Ну, розкажи мені все докладно. Я люблю всякі витівки. Обіцяю, що мовчатиму як риба, якщо ти не хочеш, щоб інші про це довідалися. Чи обіцяєш мовчати? Ден дивився на нього, думаючи про те, як змінилося б хлоп'яче обличчя, якби несподівано прозвучала вся правда. «Присягнусь на стиснутих кулаках, якщо хочеш. Я знаю, там були якісь пригоди і страшенно хочу почути подробиці. Цікавий ти, як дівчисько, навіть гірше, ніж деякі дівчата. Джозі і без жодного разу, жодного запитання не ставили». Зачикавлять бійки і все таке. Вони люблять тільки слухати про шахти, про героїв та інше в тому дусі. І я теж про це люблю і страшенно пишаюся тобою. Але бачу в твоїх очах, що було щось ще до цього. Тож я твердо вирішив з'ясувати, хто такі Блер і Мейсон, і хто кого вдарив, а хто втік, ну і все інше. Що? Вигукнув Ден таким тоном, що тед підстрибнув. Ну, ти бувало бурмутів про них у вісні, дядько Лорі все дивувався, та я й теж. Ну, та нічого, якщо не можеш або не хочеш згадати. Що ще я казав? Дивно, яку несінітністю несе людина, коли впадає в безпам'ятство. Це все, що я чув, але мені твої слова здалися цікавими. Я згадав про них просто так. Подумав, може це трохи освіжить твою пам'ять сказав теді ввічливо, глянувши на спохмурнілої обличчя Дена. Почувши таку відповідь, Ден перестав хмуритися і, подивившись на хлопчика, який крутився від нетерпіння на стільці, вирішив розважити його грою в непорозуміння, щоб, частково відкривши правду, стримати його цікавість і тим припинити неприємні для себе розпитування. «Дай подумати!» «Блера – це хлопчина, з яким я познайомився в поїзді». А Мейсон – бідний хлопець, який був у… ну, скажімо, він був у госпіталі, де я випадково опинився. Блер втік до своїх братів, і я думаю, можна сказати, що Мейсон отримав удар, бо він там і помер. Ти задоволений? Ні. Чому Блер втік? І хто вдарив того, іншого? Я впевнений, там десь була бійка. Хіба ні? Була. «Мені здається, я знаю, через що». «Невже? Тоді кажи!» «Гадаю, буде цікаво», – сказав Ден, зображуючи невимушеність. Зрадівшись, що йому дозволили висловитися, Тед одразу виклав власне дослідження таємниці, котру давно приховував у собі, і яка, як він відчував, була присутня в недомовлених словах Дена. «Тобі не обов'язково говорити так, якщо я вгадав, а ти поклявся мовчати». «Я все прочитаю на твоєму обличчі, ніколи нікому не розповім. Тепер слухай». «Хіба не моя правда? Там на заході трапляються всякі божевільні історії, і я впевнений, що ти потрапив в одну з них. Я не кажу про пограбування поштових поїздів» або куклу-склан і все таке, але іноді, якщо треба захистити поселенців, повісити якогось негідника, а то й підстрелити кількох. Людині доводиться зробити щось отаке, в порядку самозахисту. Ага, бачу, що вгадав, можеш нічого не говорити, я все зрозумів. Як у тебе спалахнули очі, і коли чище ти відразу стиснув, тед задоволений застривав на стільці». «Веди далі, спритний юначей, не втрачай слід», – сказав Ден, відчуваючи дивне почуття задоволення і гаряче, бажаючи, але не сміючи підтвердити ті з припущень Теда, що були справедливі. Він міг би, мабуть, зізнатися в злочині, але не в покаранні, що відбулося після, і відчуття ганебності якого було, як і раніше, сильним у його душі. «Я знав, що доберуся до істини. Мене не можна довго тримати в невіданні», – почав Тед з таким гордим виглядом, що Ден не міг втриматися від сміху. «Адже й тобі, Дене, тепер легше? Тягар з душі впав, так? Тільки довірся мені. Тобі нічого не загрожує, якщо тільки ти не поклявся мовчати». Я поклявся. «О, ну, тоді не говори нічого». І обличчя Теда запаморочилось, але в наступну мить він знову піднісся духом і сказав з виглядом людини, що бачила світ. «Гаразд, я розумію. Обов'язок честі, мовчання до смерті й усе таке. Радий, що ти постояв за твого приятеля в госпіталі. Скількох ти вбив? Тільки одного». Він був негідником? Страшним мерзотником. Ну, не дивися так похмуро, я ніяких заперечень не маю. Сам був би не проти пальнути в якогось цих кровожерливих мерзотників. Потім, гадаю, довелося ховатися і сидіти тихо. Досить тихо і досить довго. Утік, зрештою, та й поїхав на свої шахти. А там скоїв жахливо-сміливий вчинок. «Ось це, безперечно, цікаве життя. Таке життя варто прожити. Я рада, що все тепер знаю, але базікати не буду». «Дивись, мовчи. Послухай, Тедді, а якби ти вбив людину, це тривожило б тебе?» «Погану людину, я хочу сказати». Хлопчина відкрив рота, щоб вигукнути «Ні, краплі!» Але не вимовив цих слів, ніби щось у виразі обличчя Дена змусило його раптово змінити думку. Ну, якби це був мій обов'язок, скажімо, на війні або в порядку самозахисту, то гадаю, що ні. Але якби я пальнув у нього просто в гніві, то, думаю, дуже шкодував би потім про це. Мабуть, я не здивувався б, якби він почав визжатися мені всюди і докори сумління, напевно, стали б мене мучити, як Арама та інших убивців. Ти не сердишся, ні? «У твоєму випадку це ж була чесна сутичка, так?» «Так, я мав рацію, але все одно шкодую, що втрутився. Жінки цього не розуміють. Вони з жахом дивляться на такі речі. Тому потім так важко, втім, це й не так уже важливо». «Просто нічого їм не розказуй. Ось вони і не турбуватимуться», – сказав тет, кивнувши з виглядом людини, яка знає, як поводитися з протилежною статтю. Я не збираюся нікому нічого розповідати. Та й ти, дивись, тримай свої здогади про собі. Деякі з них дуже далекі від істини. Тепер можеш почитати вголос, якщо хочеш. На цьому розмова закінчилась, але Теду вона принесла велике задоволення. З того часу він вже не розмовляв про таємниці Денна, Тільки глибокодумно витріщався, немов стара сова. Далі були кілька тижнів затишчя, під час яких день нудьгував і гнівався на затримку, а коли нарешті прийшла звістка, що потрібні йому документи готові, відчував, що дуже хоче скоріше виїхати, за роботою забути про безнадійну любов і жити для інших, раз не може жити для себе. Тож одного вітряного березневого ранку наш син Трамп поїхав з конем і собакою, щоб знову зустрітися віч навіть з ворогами, які здолали б його, якби не допомога небес і людська чуйність. Ех! Здається, що життя складається з одних розставань, і чим далі важче їх переживати, зітхнула Джо тиждень потому, коли сиділа ввечерю у вітальні Парнаусу, де вся родина вітала мандрівників, які повернулися з Вашингтона. Не тільки з розставань, але також і зустрічі дорога. Ось ми вже тут і нед на шляху додому. Шукай світлу частину в кожній хмаринці, казала мама, мовила Емі, радіючи, що знову вдома і не застала ніяких вовків, що нишпорять біля її овечого стада. Я так хвилююся останнім часом, що не можу не бурчати, все запитую себе, що відчував день, коли почув, що не зможе попрощатися з тобою й Лорі. «Ти поступила розсудливо, але яку радість принесла б йому можливість поглянути ще раз на дорогі обличчя, перш ніж відправитися у прерії», – сказала Джо розпачливо. «Так, як вийшло, набагато краще. Ми залишили записки і все, що на наш погляд могло йому знадобитися. Та вислизнули, перш ніж він прийшов попрощатися. Бес, здається, справді відчуває полегшення». А вже про себе я навіть не кажу. І змочка тривоги зникла з високого білого чола Емі. Коли вона усміхнулася, доньці, яка стояла трохи віддалі, весело сміялася, розмовляючи з кузинами. Джо похитала головою, немов їй здавалося, що знайти світлу частину в цій темній хмарі досить важко. Проте в неї не було часу, щоб знову почати бурчати. Саме в цей момент у вітальню зайшов Лорі, чимось дуже задоволений. «Нова жива картина для вас. Озирніться до дверей, мої дорогі. Скажіть мені, чи подобається вам вона? Я назвав її всього лиш скрипаль за назвою Роману Андерсена. А як би назвали її ви?» З цими словами він розчинив широкі двері, і за ними вони побачили молодого чоловіка широкою усмішкою на обличчі та скрипкою в руці. Не було сумнівів у тому, як назвати цю картину. З криками «нет, нет!» усі в хвилювання підскочили. Але Дейзі підбігла до нього першою і, здавалося, зовсім втратила дорогою свій звичайний спокій. Вона припала до нього, ридаючи від несподіваного здивування і радості. Ці почуття виявилися занадто сильними для неї, щоб можна було висловити їх спокійно. Все було вирішено в ту саму хвилину цими сльозами і ніжними обіймами, бо хоч мех і поспішно зробила зауваження дочці, вчинено це було лише для того, щоб зайняти її місце. Демі тим часом з братською теплотою тряс руку Нете, а Джозі пританцювала навколо них, як три відьми з Макбет в одній особі, наспівуючи найтрагічнішим тоном. Колись ти був лише пташкою, а тепер ти аж друга скрипка. Так скоро й першою скрипкою станеш. Будь здоровий, будь здоровий. Це викликало загальний сміх і одразу зробило обстановку веселою та по-домашньому невимушеною. Відтак посипалися запитання і відповіді на них. І поки хлопчики захоплювалися білявою борідкою нета й костюмом іноземного крою, а дівчатка прекрасним кольором його обличчя, він був свіжий, рум'яний завдяки смачній англійській яловичині, елі, популярним морським вітрам, що так швидко пригнали його корабель додому. Старші раділи його надіям на майбутнє. Звичайно ж, всі хотіли послухати його гру на скрипці, і він охоче показав їм своє мистецтво, здивувавши найбільш критично налаштованих слухачів своїми досягненнями в музиці навіть більше, ніж енергією і самовладання, які зробили сром'язливого нета новою людиною. А коли нарешті скрипка, цей найлюдніший з усіх музичних інструментів, проспівала їм чарівну пісню «Без слів», він сказав, дивлячись на своїх старих друзів із задоволеним і щасливим виразом обличчя, який пан Берн називав зворушливим. «Дозвольте мені зіграти ще одну пісню. Ви всі пам'ятаєте її, хоч ніколи не полюбите так, як люблю її я». І стоячи в позі, яку знесмертив Олебуль, він заграв просту вуличну мелодію. Це була та сама пісня, яку він виконав для них в той вечір, коли вперше з'явився в Пламфілді. Вони пам'ятали її, підхопили жалібний приспів, який точно виражав його власні почуття. «Якими б дорогами я найшов, на серці в мене печаль. Якби ж я тільки, якби я знайшов свій дім, свій рідний причал». Тепер я почуваюся краще, сказала Джо, коли вони незабаром після цього натовпу спускалися з пагорба, повертаючись у Пламфілд. З деякими з наших хлопчиків ми зазнали провалу, але Нета, гадаю, можна вважати успіхом. І нарешті наша терпляча Дейзі буде щаслива. Всі чесноти Нета – результат твоєї наполегливої роботи, фрици, і я від щирого серця вітаю тебе». «О, ми можемо тільки садити насіння і вірити, що воно потрапило в добрий ґрунт. Я, звичайно, садив. Але це ти стежила, щоб дикі птахи не скльовували його, а брат Лорі щедро поливав. Тож, душа моя, поділимо між собою урожай і радітимемо. Мала радість – це теж радість. Я гадала, що у випадку з моїм бідним деном насіння впало на дуже кам'янистий ґрунт, але не здивуюся, якщо він перевершить всіх інших і доб'ється справжнього успіху в житті. Один грішник, який розкаявся, приносить нам більше радості, ніж безліч праведників, сказала Джо, як і раніше завзято чіпляючи за свою чорну овечку, хоч все стадо білих щасливо тупотіло перед нею стомленому історику сімейства Марч уявляється вельми спокусливим завершити цю історію землетрусом, який поглине Пламфілд і його околиці, і вони виявляться так глибоко в утробі землі, що жоден юний шліман ніколи не зможе знайти жодних руїн. Але оскільки це мелодраматичне закінчення могло б шокувати моїх вразливих читачів, я утримуюся від нього і, передбачаючи традиційне запитання, а чим же все скінчилося? Коротко повідомлю, що всі шлюби стали вдалими. Юнаки успішно крокували кар'єрними сходинками, добре велося й дівчатам. Творчі успіхи принесли Бес й Джозі чимало почистей, а згодом вони знайшли гідних супутників життя. Нен залишилася діловою, веселою, старою дівою, присвятивши життя хворим і немічним. І знайшла в цій істинно жіночій роботі міцне щастя. Ден... Так і ніколи не одружився, але чесно і з користю жив серед обраного ним народу, поки не поклав за нього життя. й тихо заснув навіки в його улюбленій зеленій пусті з пасмом золотого волосся на грудях і спокійною усмішкою, яка, здавалося, говорила, що лицар Аслауги воював у своїй останній битві і знайшов спокій. Качан став членом родини графства і несподівано помер від аполексичного удару після званого обіду. Долі залишався світською людиною найвищого гатунку, поки не втратив весь свій статок, після чого знайшов для себе підхоже заняття в модному кравецькому закладі. Деймі став партнером видавця і побачив нарешті своє ім'я на вивізці фірми, а Роб обійняв посаду професора в коледжі Лоренса. Проте всіх перевершив Теді, ставши знаменитим священником, на превелику радість його здивованої матері. А тепер, постаравшись догодити всім безлічу весіль, нечисленними смертями і такою кількістю земних благ, які тільки є доречними при одвічному перетунку речей, дозволимо музиці замовкнути, вогням згаснути, а завісі опуститися назавжди приховавши від нас сімейство Марч.